Idag är det jag, Klara Nyström, som sitter här och poddar tillsammans med... Frida Mannefelt. Precis, och du är präst. I Barkåkra-församling utanför Engelholm. Ja, och vi ska prata om eh, Palmsöndan först. Och sen ska vi göra ett extra avsnitt också, för att du och jag vi har ju också skrivit uppsatser tillsammans. Eh, under en termin så har vi brottats, minst en termin, men har egentligen... Det var en termins uppsatsskrivande men under flera terminer har vi brottats med homilitik tillsammans. Så att vi kommer också att spela in ett extra avsnitt. Men nu är det eh, Palmsöndan som gäller och Markustexten. Ja, som jag ber dig att läsa. Och den är hämtad från Markus 11 kapitel. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna åsna som står bunden där en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör så svara Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg. Och såg en ung och stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Några av dem som stod där frågade, "Vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och då, då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den och han satte upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra ströd ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade Hos Janna, välsignade han som kommer i Herrens namn. Välsignade är vår fader Davids rike som nu kommer. Hos Janna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv. Eftersom det redan var sent. Mm. Och nu vet ju jag att du hade kikat på Svenska kyrkans hemsida för att se vilken text du var till Palmsöndagen och såg att det var Lukas-texten. Och så var det inte det. Nej, det Nej. var det Så <laughs> du har förberett en helt annan text. Och då måste jag fråga dig, vad slår dig nu när du läser Markus? finns ju en hel del skillnader. Några av de mer spännande... En av de sakerna som först slog mig är reaktionen när de tar åsnan. I Lukas så äm, frågar folk när de ser att lärjungarna tar åsnan, varför tar ni åsnan? Mm. Där är det självklart att de ska få ta åsnan. Mm. Men de, de undrar varför. Ja, undrar varför. Ja. Och så får lärjungarna svara att Herren behöver den. Men här verkar de betydligt mer upprörda. Men vad gör ni? Tar ni åsnan? Det är själva handlingen som de undrar över. Ja, just det. Ja. Sen är det ju också vad människorna ropar. Hos Janna, välsignade han som kommer i Herrens namn är det ju här. Hos Lukas är det inget hos Anna med utan bara välsignade han som kommer. Och så skjuter Lukas in konungen i Herrens namn. Mm. förstås med någon udd mot eh, kejsardömmet det har ju lyckats en hel del av mm. reflektioner kring vem som egentligen har makten och äran i den här världen men här hos Markus är det ju självklart att det är vår fader Davids rike som nu kommer och att bönen är hos Anna mm. till den som kommer Ja men så tänker jag på något sätt att eh, de skriver ju i olika sammanhang Markus och Lukas. Mm. Och för Markus tänker jag att det är mer tydligt att det är konungen på något sätt eller att, att han eh, använder ju också Zakaria-texten ja. eh, på något sätt från Gamla testamentet. Den ligger ju som bakgrund till hela det här skeendet på något sätt. Och om man då som jag vet inte hur Markus tänker men om han, han förväntar sig kanske att hans läsare han, så kan samlar i texten ja visst. Och då förstår att det handlar om en konung. Ja. Medan Lukas inte utgår från att hans läsare vet det. Precis. Hans läsare kanske har det lite mer som våra åhörare har det idag. Inte jättedjupa kunskaper om gammaltestamentliga profeter. Nej, precis. Så han får skjuta in lite förklaringar. Mm. Det kommer vi också behöva göra tror jag. Ehm. En tredje kontrast är ju också det här med mm. vad lärjungarna gör. Mm. Palmsöndag firar vi men här finns det ju faktiskt inga palmer. De strör ut löv som de tar från träden. runt om. Ja. Ja. Lukas har inte heller några palmer. Han talar inte om några växter överhuvudtaget. Vad är det i Lukas då? Är det bara mantlar? Ja. Palmerna är Matteus. Men jag tror att alla vi som läser den här texten och när vi lyssnar till den sen nästa söndag så tror jag att vi kommer se de där palmerna framför oss. Vi är så vana vid att ja. de är där och det heter ju ändå Palmsöndag. Ja, och det tänker jag med, med just alltså den här texten och även andra som finns liksom i alla evangelierna, mm. att den bilden man har för sitt inre är liksom en, en slags mishmash mm. av alla evangelierna och därför är det rätt roligt när man skapar predika en sån här att ändå sätta sig ner och göra lite jämförelser mm. så att man inte bara predikar mishmash-bilden som man har i sitt eget <laughs> inre. För att ibland, alltså, ibland är det ju kontrasterna som är intressanta, att det kan komma fram någonting i det. Liksom. Ja, det är ju det. Det är ganska spännande. Du läste den här också, väl, Magnus Evertssons undersökning av ja, liknande sån här predikohjälp inför söndagar som finns i SKT och SPT det är som många av oss läser och där kunde han också visa att det, det är ganska vanligt att man utgår ifrån den här lite sammanblandade bilden av evangelierna mm. det är inte bibeltexten ofta utan det är just den egna bilden ja precis, ja, berättelsen den här sammanblandningen ja. och det kan vara roligare särskilt på, jag tänker på första advent det tror jag det är samma då är det väl Matteus varje år ja så då kan man inte variera sig så mycket. Men nu har man ju ändå chansen i ja. <laughs> palmsen att liksom hitta, mm. hitta de där sakerna som kanske skiljer, skiljer sig åt lite. Mm. Men du som har hunnit läsa på lite mer just kring Marcus, vad slog dig i kontrasten? Ja... Ja, när jag har läst på lite nu i mina förberedelser och det, är det gäller egentligen förra gången jag läste på om de här intåget i Jerusalem också mm. att det, det slår mig att Jesus är ändå väldigt tydligt kung mm. i intåget. Eh, jag tror att jag har hört så många predikningar där ödmjukheten betonas. Mm. Ja. Så att i mitt mm. huvud så är det nästan som att Jesus inte gör några anspråk när han, går, när han rider in. Mm. Eh, så det slår mig nu när jag läser Markus och särskilt med Sakarya-texten i bakhuvudet eh, som är en liksom, ja, handlar om kungaskap. Liksom. Att han gör väldigt tydliga eh, claims, heter det på engelska, vad heter det på svenska? Anspråk. Anspråk. Mm. Ja. Eh, det är ju sant. Vad spännande. Ja, för mig gör det någonting annat med det hela. För då det, mm. jag, ty, jag tror att vi tycker om bilden av Jesus som ödmjuk. För vi tycker mm. att det är behagligt med ödmjuka människor. Ja. <laughs> eh, vi vill att Jesus ska vara ödmjuk. Och, och, och Jesus har ju mycket av den sidan att han, är liksom, han vänder sig till de som är utsatta. Och han gör liksom inte några världsliga kunganspråk liksom. Nej. Men han gör anspråk och han gör stora anspråk och han vill på något sätt tänker jag vara en kung för något och på något sätt i våra liv. Eh, men inte som den världsliga kungen utan på ett annat sätt. Men, men ändå vara kung. Mycket mer genomgripande. Ja, och sen är det en, för mig är kunga bilden också problematisk för liksom, jag, kung är inte något positivt. I, I min begreppsvärld. Annars. Annat än när jag säger att Jesus är kung. <laughs> det lär det ju inte ha varit för Marcus och Lukas heller. Nej. <laughs> Nej. Och det, för nu läste jag. Eh, som jag sa tre innan. På vägen hit mm. så läste jag Marcus Giborg Som har skrivit en bok mm. om den sista veckan. Mm. Berätta. Och när Anna, han beskriver Palmsöndan. Så är det en annan huvudroll i detta. I, i Palmsöndans berättelsen. Och det är staden Jerusalem. Mm. ja som spelar en väldigt stor roll. Mm. Och, att, och då beskriver han liksom att i Markus framförallt så är Jerusalem liksom mycket målet för mm. Jesus. Att liksom hela evangeliet är liksom en rörelse mot Jerusalem. Mm. Och lärjungarna följer vägen. Som också Markus handlar mycket om att, att lärjungarskapet är att följa vägen. Mm. Och så följer man Jesus till Jerusalem. Och Jerusalem är både staden som har det här hoppet hoppet om fred mm. hopp om att det ska komma en kung som ska skapa fred eh, men det är också en stad som symboliserar den dominerande makten från Rom mm. eh, förtryck av människor eh, ut. Ja, men att de rika tar från de fattiga mm. att, att Jerusalem är också en symbol för det och, och när Jesus rider in i Jerusalem så spelar liksom Jerusalem en stor roll att då kommer Jesus både med sina anspråk på att vara den här fredsförsten fast mm. på ett nytt sätt men också anspråk på att göra upp med den här, ja, med det som är dåligt den här liksom dominerande världsliga man marknaden. kommer med domen ja. det där som är så svårt att uttrycka i en predikan på ett gott sätt ja, ja precis och, och jo, det var det jag skulle säga Marcus Gibborg han gestaltar detta och det har jag nog mm. hört i någon predikan också så det här är nog något som är lite spritt men att, att den dagen, menar han, mm. kanske inte var exakt samma dag men, men det, blir, det blir en bra bild, så, så är det liksom två processioner mm. som tågar in i Jerusalem. Ja, den klassiska. ja Jesus du från ena det ena hållet och Pilatus från det från andra, andra ja. hållet. Ja. Och det, den bilden talar mycket till mig. Att, att vi har mm. liksom den ena, att Jesus tågar in på sitt sätt mm på en åsna eller så, och människor ropar och, och, av frivilliga och, fri, ja. och sen så på andra sidan så kommer Pilatus inridandes från liksom, rumhållet. Mm. Och, och symboliserar den världsliga makten och kommer kanske med mycket hästar och vapen och, och så och så menar då Marcus G. Mm. att Palmsöndan handlar också om för oss som lärjungar mm. att välja vilken procession vi ska gå i Just det. det är det som är liksom det yttersta för något sätt. Går vi vägen följer vi med Jesus mm. mot det som vi vet att han är på väg mot liksom in i både korsfästelse och uppståndelse mm. vågar vi den vägen som också är liksom vägen där Guds rike, mm. som handlar om, om ett, annat, ett annat sorts rike eller går vi den andra vägen som är den världsliga maktens väg med allt vad det är innebär liksom av ja, men fokus på ekonomi och makt och så Ja och det som också är den lätta vägen tänker jag, det är den vägen man går när man är rädd och orolig följer man den som har styrkan att beskydda en. Ja. den svårare vägen är väl den som följer Jesus Ja, ja definitivt och den som, som man är som man hela tiden tappar bort tänker jag också mm. i livet för att den andra Pilatus eh, processionen är mm. så himla tydlig tänker jag att de ja. drar på jag vet inte om de hade liksom, trummor nu bara hittar jag på här i min <laughs> liksom, bygger vidare på bilden liksom. men jag tänker att det liksom hörs och syns lång väg, här kommer liksom den världsliga makten och så mm. är det väl liksom i våra liv idag också att, att det är lättare att dras till eh, det som ger världslig status. Ja, det är syn som har är lätt att bli imponerad. Ja. Och sen så då kontrasten. Jesus som vill jobba i det osynliga för Guds rike på något sätt. Ja, de det två processionerna är väl en ganska vanlig bild. Jag mm. antar att den som är kyrkohistoriker kanske sitter nu och hyperventilerar. Men man kan <laughs> väl få föreställa sig med sin fantasi. Ja. För det är en kraftfull bild. Ja, det är det tror du kyrkohistorikerna hyperventilerar för att den inte är så belagd, menar du? Ja. ja. Men, det, men vad jag förstod så är det ändå hyfsat belagt att Pilatus eller romerska makten brukade befinna sig i Jerusalem när, när ja, påsken visst. firades och så. Ja. Och processioner är ju en del av, av det antika samhället överhuvudtaget. Ja, så det är inte omöjligt. Nej. Om. Nej. Det är bara inte, vi bara vet inte att det var så. Men det skulle kunna ha varit så. Det skulle kunna ha varit så. Och jag har, när jag satt då och förberedde mig eh, inför Lukas-texten så funderade jag också kring det där med processionerna associerade till det här triumftåget som ju också förekom i den grekisk-romerska världen. Mm. Eh, hur kejsaren eh, utmålades som frälsare, segrare. Ordet evangelium, alltså mm. glädjebudskap- var oftast det som man ropade ut som ett glädjebudskap. Nu har kejsaren segrat över det här folket som har blivit ett del av romariket. Mm. Eh, i, och så kom triumftåget med segraren först i sin vagn. Och sen den här, fast det kanske också är en sån historisk skröna, men eh, slaven som stod bakom segraren på triumfvagnen och viskade kom ihåg att du är dödlig. Ja. Just det, men det är ändå sådana, alltså, om vi återvänder till Markus, mm. så tänker jag att hans läsare och även mm. de som såg Jesus mm. på plats, för dem så var den sortens processioner och triumftåg något man kände till. Ja. Så det är ändå mot, mot de bilderna som Jesus kommer. ja. Men frågan är om han kommer mot bilderna. Eller, eller om i, han kommer, ja. går in i en sån bild. För att markera att nu kommer konungen. Ja. Det är frågan. Är det kontrasten eller är det en bild han går in i? Ja, Nej, mm. ja. men både skulle jag tänker jag mig nu. Mm. Just nu är det så för mig i alla fall. Att, att det är en, en, en medveten dubbelhet. Mm. Att Jesus både vill... Liksom gör det här språket på att vara kung mm. och markerar att han är en annan sorts kung. Kanske den typiska Markus ironin som ja. går i dagen. Ja, det kan det nog vara. Sen är det också intressant nu när du ändå tar upp eh, Jerusalem mm. vart Jesus liksom slutar sin färd. Mm. Här i Markus så går han ju till templet. Mm. Först går han ut igen. Ja just det, och jag ja. för att det är redan sent. Så han går ut igen. <laughs> ja, han går med och vilar det, det kan vara väldigt Ja, och sen så nästa dag så går han tillbaka. Och då går han direkt till templet. Men står det inte så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt gick han tillbaka till Britannia. ah Ja, han gick, gick till templet, men han ränsade inte det då. Nej, nej just det. Ja, han gick dit och tittade, sen gick han hem. Sen låg han kanske vaken hela natten och var arg. Ja. Sen gick han tillbaka och rensade templet. Ja, så är det i alla fall i Markus. I så mm. går han väl direkt och rensar, mm. tror jag. Då är det ingen ja. vila ingen emellan. Ingen betänketid. Nej. <laughs> Jesus är mer handlingskraftig. Ja, men det, det är intressant att, att templet är centrala. Ja, ja men i Lukas så vänder han upp och... Det som kommer direkt efter är när han ställer sig och ser ut över Jerusalem och gråter över staden. ja, Och önskar att varför kan ni inte komma som kycklingar under mina vingar. Ja. Samla er hos mig. Precis, men jag tänker mm. att det är liksom på ett sätt olika bilder av samma sak. Eh, mm. att, att Jesus vänder sig mot på något sätt hur Jerusalem är just då, liksom att det mm. ligger under Roms makt, att även de som huserar i templet, även eh, överste präster och så, på något sätt befinner sig i någon slags mellanschefsposition, där de måste anpassa sig till Rom på något sätt. Mm. Eh, och det är väl inget bra läge, kanske. Det kan ju hända att de har gjort anpassningar som Jesus inte gillar, mm. Ja, så det får vi, han antyder ju det när han rensar templet i alla fall att mm. det, <laughs> det finns det är saker är han inte där, antyder <laughs> han att det inte är riktigt det som han vill ha det, ja. Ja, precis. Och, och, och det är ett sätt att visa att han beklagar på något sätt. och sen så mm. det andra i lyckas att han står och, och, och skriver. Ja. Ja. men det, det bekräftar ju den här bilden i alla fall att han rider till Jerusalem mm. också för att liksom visa att han vill han vill göra upp med detta. Liksom. Mm. Den här världsliga eh, makten, maktordningen som den ser ut. Är det något du vågar predika? Ja, ja det tror jag. Mm. Nu, vi, vi nämnde det innan att både du och jag har ju liksom mycket barn i gudstjänsten på Ja. Det är kanske komplicerar det. Jag vet inte. Jag har inte så stor erfarenhet av predika för barn. Jag vet inte om de hänger med på att göra upp med den världsliga makten. <laughs> Nej, jag tror att det är en, en, en frestelse att, att stanna vid den ena, ena sidan av bilden. Att inte få med dubbelheten. Att fokusera på glädjen. Mm. Jesus kommer. Mm. Gud är hos oss. Löftet mm. uppfylls. De viftar med sina palmer. Eller löv eller vad det nu är och visar sin mm. glädje och sen stannar man där. Ja just det. Men hur du tycker man för barn? I det här med ansvar? Ja. ja för ett sätt, det är, nu är jag tillbaka här hos Marcus G. Borg, som jag läste på vägen hit. Att han tycker liksom att men hela den här veckan är så central för mm. kristendomen. Och då kan man väl både som kristen och predikant eller så, fundera över vad betyder, hur, hur tolkar jag mm. hela liksom, hela påskens skeende, vad, vad var det Jesus ville göra och säga och, och, och då kan det ju vara bra att, att palmsöndagen liksom får vara med och bädda för det som kommer skall skal. och då beror det på kanske hur jag hur jag tolkar döden i uppståndelsen kanske påverkar redan vad jag säger på palmsöndagen eller hur jag förstår den texten. Liksom. Man lägger grunden för hela påskens förkunnelse. Mm. Jag, jag sitter också här och tänker att är det inte på ett sätt också lättare att tala om domen och rättvisan på något sätt eh, inför barn? De har ja. en... Nu talar jag utan filter mellan hjärna och munnen, men jag att, att, <laughs> har... <gör> Någon gång, eh, eller vid några tillfällen, haft eh, familjegudstjänster med mycket barn i, i församlingen eh, på sådana dagar som domsöndagen och söndagen för, före domsöndagen. Mm. och tänkte att hur ska det här bli? Men sen upplevt att texterna har kommit in i ett sammanhang där det är så självklart. Därför att barnen är så vana vid att det finns en förälder som sätter stopp. Mm. Eh, som varnar, eh, här är det farligt, gå inte dit. Mm. Eh, som också som är det föräldern man naturligt går till och säger storbror slog mig <laughs> mm. <laughs> eh, och att, att det inte blir något konstigt med som sagt det, det, det dömande sidan hos Jesus mm. när han kommer för att ta i tur med ondskan och orättvisorna och mm. för att Ja. Precis, barn är också vana att ha en världslig makt över sig. Ja, och <laughs> de är, de är också ofta utsatta. Mm. Ja. Nej, det kan säkert funka. Det, det, och jag, tänkte, jag tänker liksom mm. drömmaturgi. Jag känner så här mm. särskilt som jag läste nu Marcus G. Borgs bok på engelska och han liksom, när han skriver om romarna så skriver han om The Empire. Ja. <laughs> och då tänker mm. jag ju Star, Star Wars. Wars. Ja. <laughs> och då blir det väldigt mycket den här mm. liksom bilden av... Kampen mellan ont och gott och liksom kampen mot förtryck och allt det där. Och det tänker mm. jag att det är väldigt... Alltså, då, då är man ju nästan inne på liksom, jag menar, alltså berättelser mm. som bär för ja. både barn och vuxna. Och liksom nästan att det, det blir kanske för mycket saga av det. Jag vet inte om man, om man brer på åt det hållet för mycket <laughs> med <laughs> The Empire. <laughs> Vad heter han som har skrivit det här om barnbiblar? Sören Dahlevi. Mm. Mm. Han lyfter ju fram i sin forskning just det här med att, att inte vara rädd för berättelsen. Att låta den få ta plats och lyfta fram den och, och ge den till både barn och vuxna. Mm. Och också att inte väja för det otäckade, obehagliga det här som vi vuxna kanske automatiskt egentligen skulle vilja bläddra förbi för att oj vad läskigt, här var det krig och här kommer Kain Abel och Osams ja. Mm. Ja. men att det finns ett värde i det därför att man ger både barn och vuxna någon slags berättelser att, att förhålla sig till mm. ja. och att det också kan... Mm beskriva det man själv upplever som, som någonting normalt och ge verktyg för att kunna hantera det i sitt liv. Vilket barn har inte varit så argt på sitt syskon att man har velat ja. göra det illa. Ja. Och om man plockar bort det svåra i berättelsen alltså, eller berättelsen överhuvudtaget så hur ska man kunna orientera sig i verkligheten? Mm. Eller i förhållande till Gud. Mm. Och det är väl kanske också en utmaning om man vill göra en berättande predikan en sån här söndag, att, att mm. få den här texten att leva. Mm. Och, och, och då tror jag att det här med att prata om Jerusalem som en mm. karaktär i berättelsen mm. kan, kan hjälpa oss att, att få nytt liv i den. Mm. Så att det inte bara är Jesus och åsnan och palmbladen som inte ens nämns i mm. <laughs> texten. Mm, så... För det handlar ju också på något sätt om att försöka knyta den här berättelsen till vad det betyder för mig. Och då tyckte jag om det här att men nu, det är jag som ska ta ställning också. Vilken procession jag ska gå i. Mm. Eh, då, då betyder berättelsen någonting. På något sätt att jag ska välja var jag ska stå och vifta. Mm. Med palmblad ska jag stå och vifta vid Jesus sida eller ska jag stå på den andra sidan och... Heja på hästarna och <laughs> vapnen. Jag tänker också när man predikar eh, de här kontrasterna som de två processionerna eh, att det är viktigt att man inte bara stannar där det är för att det är så självklart här att välj Jesus procession. Mm. Kom igen. Ja, jo, <laughs> Vi precis. vet alla att det är, det, är, det är rätt i facit men att det också kostar någonting att det är svårt och jag tänker hur man rent Pastoralt eller som, som människa, som kristen, ska kunna klara. Hur ska man kunna orka stå i den där positionen? Ja, ja, för, ja precis som, det för som du säger. Det är ju det. helt uppenbart vilket som är rätt val. Mm. Men frågan är ju mer hur, hur gör jag det? Gör jag det valet mm. i min vardag? Liksom? Och precis, och då kommer jag till det som du säger. Hur gör jag, hur gör jag det? Och hur orkar jag det? Mm. Och, och vad kostar det att göra det valet? när så många andra står i den andra positionen. För det är också det det handlar om. Liksom. Ja. Hur gör du? Oh, vad bra. Eh, jag tänker för mig eh, för mig så handlar det här nog om att försöka genomskåda mig själv mm. när, jag, när jag att se när jag står och hejar på Pilatus på något sätt. Mm. Att upptäcka det. Och det tror jag att jag upptäcker Bland annat när jag möter sådana här berättelser. Mm. Men också i gudstjänsten i övrigt. Att, att gudstjänsten hjälper mig att genomskåda. Att nu har jag gjort någonting igen. För att stå och heja på Pilatus. Eller nu trodde jag igen att det viktigaste var att jag skulle köpa en ny handväska. Eller mm. alltså vad det än är. Liksom. Nu trodde jag igen att det viktigaste var att jag skulle göra karriär. Eller vad, vad det än kan vara. Så bara... Eh, på något sätt så hjälper de här berättelserna mig att genomskåda och då är det lättare när jag får syn på det mm. så det är lättare att säga nej men jag ska inte så här jag ska ju gå i den andra positionen <laughs> varför så är jag här nu igen eh, men att så att det, det är svårare nog genomskådandet på något sätt tänker och jag. sen är det lätt för dig att hitta hem igen nej <laughs> Nej, det är det väl inte alltid. nej För att hela vår värld är uppbyggd för att vi ska stå och heja på Pilatus. Mm. Så att det... Mm. Jag ställde frågan och jag vet faktiskt inte heller på raka om hur jag skulle svara på den. Men när jag lyssnar till dig så sitter jag och tänker att, att här har ju faktiskt beredelseordet och sen bönan om förlåtelse eller syndabekännelsen på något sätt en central roll. Ja. Att, att det, det blir någonting handfast att göra när mm. jag upptäcker att här har jag stått och hejat på Pilatus en längre stund så mm. är, finns det någonting jag faktiskt kan göra att vända för om. att ja, precis vända om så att jag orkar och vågar gå tillbaka till andra sidan mm. ja där har man lite att gräva i mm. faktiskt. men vi har redan pratat i en halvtimme så vi hinner inte gräva vidare Nej. precis när vi har liksom <laughs> Välkommen på komma in kärnan. Ja. men Nu får vi lämna till kollegorna att eh, båra vidare. Ja, precis. Jag lyssnade. Eh, ja, att fortsätta det samtalet mm. eh, på Palm kanske. Ja. Efter gudstjänsten i kyrkaffet. Eh, båra vidare i hur man gör för att stå på stå och heja på Jesus procession och inte på Pilatus. Mm. Hur går vi i vägen? Hur går vi i vägen? Ja, mm. precis. Tack så mycket Frida. Tack Clarke.